Hristos Vaskrsenje. La da istinu Vaskrsenje. Hristos Vaskrsenje. La Va istinu Vaskrsenje. Hristos Vaskrsenje. La Va istinu Vaskrsenje. Ovo nije, draga braća i sestre, obižan pozdrav. On otkriva istinu naše vjere, a to je da je Bog Vaskrsenje u nedejni dan. U njemu ispovjedamo da vjerujemo u Hristov Vaskrsenje, da vjerujemo u život vječni, da vjerujemo u vječno carstvo, oca, sina i svetoga duha. U njemu ispovjedamo da vjerujemo Bogu koji je radi nas ljudi, radi našeg spasenja, uzeo na sebe ljudsku prirodu i stradao i bio raspet za nas, da bi nas izbavio od grija, od smrti i od djavola. I sve što je nama potrebno u ovom životu jeste da imamo povjerenje u Boga jer je on izvojao na smrću i to nama nudi. On je i svoga prijatelja Lazara četvrdnevno ga vaskrsao samo da bi nama pokazao da je on gospoda života i smrti, da je sve u njegovim rukama. A mi da bismo ostvarili lični odnos i zajednicu sa Bogom, neophodno je da očistimo svoje srce i svoju dušu od ogovadaња od mržnje, od zla i od svake strasti. Putem pokajanja i ispovesti mi čistimo svoje srce da bismo dobili oproštaj od Boga i da bi nas on ogradio svojom silom i svojom blagodaću i svojom ljubavlju, da bismo mogli da pretrpimo sva iskušenja i sve neđaće u svom životu. A mesto susreta nas i Boga jeste u srcu. Nači ona nije spolja nego unutra. I neka bi Gospod molitvama svoje prečiste majke, svetih mučenika, prevlačkih i svih svetih očistio naša srca, da bismo kao što smo danas ovdje bili svi zajedno u nebeskom carstvu gdje nema smrti, gdje nema bolesti, nego gdje je živon život, život beskonačan. Amin, Bože daj. Amen.